Kapittel 31 Nå kjempet filisterne mot Israel, og Israels menn flyktet for filisterne, og de fortsatte å falle som slagene på Gilboa-fjellet. Og filisterne fulgte tett etter Saul og sønnene hans, og filisterne slo til slutt Jonathan og Abinadab og Malkishua, Sauls sønner i gjel. Og kampen mot Saul ble hard, og skytterne, mennene med bue, fant sist, og han ble alvorlig såret av skyttene. Da sa Saul til sin våpensvenn, «Dra sverdet ditt og støte gjennom mig, så ikke disse uomskårende mennene skal komme og gjennombore mig og mishandle mig. Men våpensvennen hans ville ikke, for han var svært redd. Da tog Sauls sverdet og styrtet seg mot det. Da våpensvennen så at Saul var død, styrtet også han seg mot sverdet sitt og døde sammen med ham. Slik kom Saul og hans tre sønner og hans våpensvenn, ja, alle hans menn, til å dø sammen den dagen. Da de av Israels menn som var i område ved Lavsletten og i område ved Jordan så at Israels menn hade flyktet, og at Saul og hans sønner var døde, begynte de å forlate byene og flykte, og deretter kom filisterne dit og bosatte sig i dem. Og det skjedde neste dag, da filisterne kom for å plyndre de slagne, at de til slutt fant Saul og hans tre sønner der de lå fallende på Gilboafjellet. Och de hogg så hodet av ham, og tog av ham krigsutrustningen og sendte bud rundt omkring i filisternes land for å underrette sine avgudshus og folket. Til slut lade de krigsutrustningen hans i Arstoret bildenes hus, og hans lik festet i på muren i Betsjan og innbyggene i Jabers Gilead fikk høre om Saul, om hva filisterne hadde gjort med ham. Straks brøt alle de tapre mennene opp og gikk hele natten, og de tog Sauls lik og likene av hans sønner ned fra muren i Betsjan og kom til Jabers og brente dem der. Deretter tog de deres ben og begravet dem under tamarisk treet i Jabers, og så fastet de i sju dager.